15. Megkezdődött az Otiszeánk, mondta Schwarz. A vándorlás a pusztában, az átkelés a vörös tengeren. Biztosan ön is ismeri. Bólintottam. Bordó, a tapogatózás, hogy hol lehet átkelni, a Pireneusok, Marseille hosszadalmas ostromlása. A lomha szívek ellen indított ostrom és a menekülés a barbárok elől. És mindeközben megvolt a bürokrácia tébolya. Tartózkodási engedélyt nem kaptunk, de nem kaptunk kiutazási engedélyt sem. És ha az utóbbit végül megszereztük is, közben lejárt a spanyol átutazási vízum, amelyet csak akkor kaptunk meg újból, ha volt Portugáliába szóló beutazási vízumunk, amely sokszor megint egy másiktól függött, ami azt jelentette, hogy mindent ismét előről kellett kezdenünk. A várakozás a mennyország és a pokol előszobái a konzulátusok előtt. Az őrület cirkulus viciózusa. Mi a legelején szélcsendbe kerültünk, mondta Schwarz. Helen este összeroppant. Találtam egy szobát egy eldugott fogadóban. Hosszú hónapok óta első ízben éltünk ismét legálisan. Első ízben volt közös szobánk, amely csak a miénk volt. Ez váltotta ki belőle a síró görcsöt. Utána hallgatagon ültünk a fogadó kis kertjében. Már nagyon hűvös volt, de még nem volt kedvünk lefeküdni. Megittünk egy üveg bort, és a lágerhez vezető utat néztük, amelyre ki lehetett látni a kertből. Olyan mélységes hálát éreztem, hogy szinte fájt. A hála ezen az estén minden egyéb érzést kioltott bennem, még az attól való félelmet is, hogy Helen beteg. A sírógörcse után felszabadultnak és nagyon nyugodtnak látszott, mint egy táj eső után. És olyan szép volt az arca, amilyen szép arcokat régi kámeákon lát néha az ember. Ön bizonyára érti a lelkiállapotomat, mondta Svarc. Abban az életben, amelyet mi élünk, a betegségnek más a jelentősége, mint egyébként. A betegség a mi esetünkben azt jelenti, hogy nem menekülhetünk tovább. Tudom, feleltem keserűen. Másnap este észrevettük, hogy egy elernyőzött lámpájú autó kapaszkodik felfelé a lágerhez vezető úton. Helen nyugtalan lett. Egész nap jóformán ki sem mozdultunk a szobánkból. Az, hogy ágyunk és saját szobánk van, olyan élmény volt, hogy nem győztünk betelni vele. Azt is éreztük mind a ketten, hogy milyen fáradtak és kimerültek vagyunk, és én a legszívesebben hetekig sem mozdultam volna ki a fogadóból. Helen azonban egyszerre csak el akart menni. Nem akarta látni többé a lágerhez vezető utat. Félt, hogy a gestapó tovább fogja keresni. Összecsomagoltuk kevéske holminkat. A józan ész az diktálta, hogy addig vándoroljunk tovább, amíg a körzetünkre szóló tartózkodási engedély még érvényes. Reméltük, hogy ha elkapnak is valahol másut, legfeljebb visszaparancsolnak ide, de nem tartóztatnak lerögtön. Én Bordóba akartam jutni, útközben azonban azt hallottuk, hogy oda mennünk már túl késő. Egy kis kétüléses Citroen vett fel bennünket, és a vezetője azt tanácsolta, hogy próbáljunk megszállni valahol másutt. Az úti célja közelében van egy kis kastély, úgy tudja, hogy üresen áll, ott talán letáborozhatnánk éjszakára. Nem igen volt más választásunk. Az autós késő délután tett le bennünket. A szürkületben ott állt előttünk a kis kastély, tulajdonképpen inkább csak egy vidéki kúria, sötétek voltak az ablakai, és nem láttunk rajtuk függönyt. Felmentem a lépcsőjén, hogy megpróbálkozzam az ajtajával. Nyitva volt, és a rajta levő nyomok arról árulkodtak, hogy erőszakkal feszítették fel. Lépteim visszhangot keltettek a félhomályos halban. A helyiségek teljesen üresek voltak, Mindent elvittek, ami elmozdítható volt. De ott maradtak a 18. századbeli faburkolatos szobák, a nemes arányú ablakok, a mennyezetek és a kecses lépcsők. Lassan bejártuk az épületet. Kiáltásainkra nem kaptunk választ. Villanykapcsolót kerestem, de nem volt. A kis kastélyban nem vezették be a villanyt, építése óta nem változtattak rajta. Volt benne egy aranyal díszített fehér falu kis ebédlő és egy ugyancsak aranyal díszített világos zöld tónusú hálószoba, de sehol egyetlen bútor. Nyilván a tulajdonosok szállítottak el mindent, hogy megmentsék. Egy manzárt szobában találtunk végre egy ládát. Néhány álarc, meg nyilván valamilyen ünnepségről megmaradt tarka, olcsó kosztüm, és egy pár csomag gyertya volt benne. A legjobban azonban egy vaságynak örültünk, amelyen matrac is volt. Tovább kutattunk. A konyhában találtunk egy kevés kenyeret, néhány doboz sardíniát, egy kötek foghagymát és fél üveg mézet, a pincében meg néhány kiló krumplit, pár üveg bort, meg egy rakás tüzifát. Tündérországba kerültünk. A ház majdnem minden helyiségében kandalló állt. Az egyik szoba ablakát, amely valamikor valószínűleg hálószoba lehetett, elfüggönyöztük a ládában talált kosztümökkel. Én még egyszer körüljártam a házat, és fel is fedeztem egy gyümölcsös, illetve konyha kertet. A fákon még alma és körte is volt. Szedtem belőlük, és bevittem a házba. Amikor annyira besötétedett, hogy már nem vehették észre a felszálló füstöt, begyújtottam a kandallóba, és enni kezdtünk. Kísérteties és egyben varázslatos hangulat uralkodott. A tűzfénye ide-oda cikázott a pompás faburkolaton, s árnyékaink úgy imbolyogtak a szobában, mint egy boldog világból való szellemek. A szoba bemelegedett, és Helen átöltözött, hogy megszárítsa a ruháit. Előszette a párizból való estéi ruhát, és azt vette fel. Felbontottam egy bort. Poharunk nem volt, az üvegből ittunk. Helen később még egyszer átöltözött. Kiszedett a ládából egy dominót meg egy félálarcot, és abban szaladgált fel alá a sötét lépcsőházban. Hol fentről, hol lentről kiáltott, ide-oda surrant, a hangja egyszerre visszhangzott mindenünnen, már nem is láttam, csak a lépteit hallottam, míg egyszerre csak a hátam mögé nem került a sötétben, a tarkómon éreztem a lélegzetét. Már azt hittem elveszítettelek, mondtam és lefogtam. Engem soha nem veszítesz el, suttogta a vékony állarcon keresztül. És tudod miért nem? Mert soha sem akartál minden áron megtartani, mint a paraszt a szántóföldjét. Sajnos ezt a legkiválóbb férj sem akarja. Kétségtelen, hogy nem vagyok kiváló férj, mondtam meglepődve. A lépcsőpihenőn álltunk. A hálószoba résnyire nyitott ajtaján keresztül a korlát bronzdíszítményeire és Helen vállára meg szájára esett a kandallóban lobogó tűz fénycsikja. Tudod is te, hogy mi vagy, dünnyögte, és rám nézett csillogó szemével, amelynek az állarc mögött nem látszott a fehérje, csak merev és fényes volt, mint egy kígyó szeme. De azt tudnod kell, milyen vigasztalanok a donhuánok, mint a ruhák, amelyeket egyszer visel az ember. De te, te a szív vagy. Talán a rajtunk levő kosztümök tették könnyebbé, hogy ilyen szavakat használjunk, én is dominóba öltöztem, akárcsak ő, nem nagyon szívesen, de hát a holmiaim, akárcsak az övéi átnedvesedtek a nap folyamán, és a kandalló mellett száradtak. A bellepok kísérteties környezetében viselt szokatlan ruhákban más emberek lettünk. Ezért tódultak olyan szavak az ajkunkra, amilyenek máskor nem. A hűség és hűtlenség elvesztette kispolgári egyoldalú jelentését, a kettő felcserélhetővé vált, és nem zárta ki egymást. Sok-sok árnyalata volt, és a puszta nevek elvesztették jelentőségüket. Halottak vagyunk, suttogta Helen, mind a ketten. Többé nem vonatkozik ránk semmiféle törvény. Te halott vagy, az útleveled egy halotti. és ma én is meghaltam a kórházban. Nézd csak meg a ruháinkat. Mint két tarka arany denevér surranunk ide-oda egy halott évszázadban. A szép évszázadnak nevezték, és valóban az volt a menüetjeivel, a gráciájával és a rokokó égboltjával. Csak hogy a végén ott áll a kiotin, mint ahogy mindig és mindenütt ott áll, minden ünnepet követő hűvös hajnalon, csillogva és könyörtelenül. – Hol fog állni a miénk, drágám? – Hagy ezt, Helen! – mondtam. – Sehol sem! – suttogta. – Halottak számára, hol állhat ki Minket már nem darabolhatnak fel. A fényt épp úgy nem lehet szétdarabolni, mint az árgyakat, de a karjainkat nem akarják-e mindig újra és újra eltörni. Szoríts magadhoz ebben a varázslatos aranyhomályban, hát ha megmarad bennünk valami belőle, és megvilágítja utolsó lélegzetünk nyomorúságos pillanatát. Ne beszélj így, Helen, mondtam, és egy kis borzongást éreztem. Mindig ilyennek tarts meg az emlékezetedben, amilyen most vagyok. Suttogta, mintha nem is hallott volna. Ki tudja, mi lesz még belőlünk. Amerikába megyünk, és egyszer a háborúnak is vége lesz, mondtam. Nem panaszkodom, mondta az arcomhoz szorítva az arcát. Hogy is panaszkodhatnánk? Mi lett volna különben belőlünk? Egy középszerű, unalmas házas pár, középszerű, unalmas életet éltünk volna Osznabrükben, középszerű érzésekkel, és évenként egy nyaralással. Kénytelen voltam nevetni. Így is fel lehet fogni. Helen nagyon jókedvű volt ezen az estén, mintha ünnepet ülne. Gyertyával a kezében, lábán az aranycipellővel, amelyet még Párizsban vásárolt és mindenen átmentett, leszaladt a pincébe, és felhozott még egy üveg bort. Én a lépcső tetején álltam a sötétben, és néztem, hogy jön föl, Néztem felém emelt, megvilágított arcát a sokszoros árnyék előtt. Boldog voltam, ha ugyan boldogságnak lehet nevezni egy tükröt, amelyet szeretett arcot tükröz, tisztán és tökéletesen a sok-sok árnyék előtt. A tűz lassan kialudt. Helen is elaludt a tarka holmik alatt. Különös éjszaka volt. Csak későn hallottam repülőgép zúgást, amitől halkan megcsörrentek a rokokó tükrök. Négy napig kettesben maradtunk. Aztán kénytelen voltam bemenni a legközelebbi falubba, hogy bevásároljak. Ott azt hallottam, hogy Bordóból állítólag indul két hajó. Hát még nincsenek ott a németek? kérdeztem. Ott vannak, meg nincsenek is ott hangzott a felelet attól függ, hogy kicsoda ön. Megemlítettem a dolgot Helennek. Meglepetésemre eléggé közömbösen fogadta. Hajók, Helen, mondtam izgatottan. Menjünk el innen, Afrikába, Liszabonba, akárhová, ahonnan tovább mehetünk. Miért nem maradunk itt? felelte. A kertben van gyümölcs és zöldség. Meg tudom főzni, amíg van tűzifánk. Kenyeret kapunk a faluban, van még pénzünk. Még van egy kevés, és még megvan az egyik rajz, Bordóban eladhatom, és meg lesz az uti költségünk. Ki lesz manapság rajzokat, aki be akarja fektetni a pénzét? Nevetett. Akkor add el, és maradjunk itt. Bárcsak maradhatnánk szeretett ebbe a házba, amelyet egyik oldaláról egy kis park, a másikról meg egy gyümölcsös és konyha kert övezett. A parkban még tó és napóra is volt. Helen szerette a házat, és mintha a ház is szerette volna őt. Hozzáillett ez a keret, meg aztán ez volt az első eset, hogy nem szállodában vagy lágerben éltünk. Az állarcos jelmezek viselése meg a derűs múlt légköre engem is elbűvölt, és reményjel töltött el. Néha még a halál utáni életben is hittem, mintha már is túl lettünk volna első jelmezes próbáján. Nekem is kedvemre lett volna, ha néhány száz évig így élhetünk. Mégis folyton csak azok a bordói hajók jártak az eszemben. Valószínűtlennek tartottam, hogy kifuthatnak, ha a város részben már megvan szállva, de hát ez volt az árnyék háború kora. Franciaország fegyverszünetet kötött, de békét még nem. Volt egy megszállt, meg egy állítólag szabad övezete, de nem volt semmiféle hatalma, hogy a megállapodásoknak érvényt szerezzen. Azon kívül volt egy német hadsereg, meg egy gestapó, és a kettő nem mindig működött együtt. Ki kell derítenem, mi az igazság a hajukkal, mondtam. Te itt maradsz, én meg megpróbálok Bordóba jutni. Ellen a fejét rázta. Nem maradok itt egyedül, veled megyek! Megértettem. Nem választhattuk többé külön a veszélyes és a veszélytelen területeket. Egy ellenséges főhadiszállásról is ki lehetett jutni élve, és egy Isten háta mögötti szigeten is elfoghatták az embert a gestapó üdnökök. Minden korábbi mérték megváltozott. Azon a véletlennek is nevezhető módon jutottunk Bordóba, amelyet valószínűleg ön is ismer, mondta Schwarz. Ha az ember utólag visszagondol rá, nem is érti, hogyan volt lehetséges. Mentünk gyalog, utaztunk teherautón, sőt, egyszer egy jókora útszakaszt két jóindulatú, igásló, széles hátán tettünk meg. Vásárra vitte őket egy szolgalegény. Bordóban már német csapatokkal találkoztunk. A város nem volt megszállva, de már voltak benne német csapatok. Nagy megrázkódtatást jelentett. Az ember minden pillanatban várta, hogy letartóztatják. Helen egy nem feltűnő kosztümöt viselt, az estei ruha, egy nadrág, két pulóver, meg ez a kosztüm volt az egész ruhatára. Én meg a szerelő overált. Az öltönyömet a hátizsákban vittem. A holminkat egy kocsmában hagytuk. Feltűnő lett volna podgyász cipelni, noha még mindig rengeteg francia volt úton bőröndökkel. Keresünk egy utazási irodát, és megkérdezzük, indulnak-e a hajók, mondtam. Senkit nem ismertünk a városban. Csak ugyan működött még egy utazási iroda. Régi plakátokat láttunk a kirakataiban. Töltse az őszt Lissabonban. Algír Afrika gyöngye. Vakációzzon Floridában. Napsütéses Granada A többségük kifakult, de a liszaboni és granadai plakát még mindig rikító színekben pompázott. Nem kellett megvárnunk, hogy a toló jussunk. Egy tizennégy éves szakértőtől megkaptuk a kívánt felvilágosítást. Nem indul a két hajó, bár e féle hetek óta járják. Tény, hogy a megszállás előtt megfordult a kikötőben egy angol hajó, a lengyeleket és azokat az emigránsokat vitte el, akik a lengyel légióba, egy Angliában szervezett önkéntes alakulatba jelentkeztek. Jelenleg azonban nem indul semmiféle hajó. Megkérdeztem, hogy akkor mit akar az utazási irodában ez a sok ember. A legtöbben ugyanazt, amit maguk, felelte a szakértő. És maga? kérdeztem. Én már lemondtam róla, hogy elmenjek, felelte. Tolmácskodással, tanácsadással keresem a kenyerem. Járatos vagyok vízumügyekben, és szállást szerzek, ha kell. Nem csodálkoztam. A szükség kora éretté tesz, és a fiatalság tisztállátását nem zavarja se érzelgőség, se előítélet. Beültünk egy kávéházba, és a szakértő áttekintést adott a helyzetről. Lehetséges, hogy a csapatokat kivonják, de tartózkodási engedélyt szerezni Bordóban akkor is nehéz. Vízumot meg teljességgel lehetetlen. Spanyol vízumhoz pillanatnyilag inkább Bajonban lehet hozzájutni, de a város túl zsúfolt. A legmegfelelőbb helynek Marseille látszott, de addig még hosszú volt az út. Később oda is eljutottunk. – Ön is? – kérdezte Schwarz. Igen – – Mondtam. – Maga volt a kálvária. – Svarc bólintott. Ha már ott voltunk, természetesen megpróbálkoztam az amerikai konzulátuson. De hát Helennek a náci korszakból származott az érvényes útlevele, hogyan is bizonyíthattuk volna, hogy halálos veszélyben vagyunk. A zsidók, akik papírok nélkül rettegéssel teli várakoztak a konzulátusok kapui előtt, látszat szerint nagyobb veszélyben voltak. A mi útleveleink ellenünk tanúskodtak, még a halott svarcé is. Elhatároztuk, hogy visszatérünk a mi kis kastélyunkba. Útközben kétszer is megállítottak bennünket a csendőrök. Mindkét alkalommal az általános depressziót használtam ki és fordítottam a javunkra. Gorombán ráförmettem a csendőrökre, orruk elé tartottam az útleveleket, és mint osztrák-német állampolgár a katonai közigazgatásra hivatkoztam. Helen nevetett, komikusnak találta a dolgot. Ez az ötletem még akkor támadt, amikor a kocsmában visszakértem a podgyászunkat, és a kocsmáros kijelentette, hogy semmiféle podgyászt nem hagytunk nála. – Ha akarja, akár a rendőrséget is hívhatja – mondta, és mosolyogva rám kacintott, De nyilván nem akarja. Nincs szükségem rá, felettem. Adja ide a halminkat! A kocsmáros odaintett a fejével a csaposnak. Anri az úr távozni jó hajt! Henri feltűrte az inge ujját, és felé indult. Én a maga helyében meggondolnám a dolgot Henri, figyelmeztettem. Vagy annyira ég a vágytól, hogy lássa, milyen belülről egy német koncentrációs tábor? – Tartsd a pofád! – felelte Henri, és felemelt karral nekem rontott. – Lőjön, őrmester! – kiáltottam élesen, és elnéztem a feje mellett. Henri léprement. nézett, s mivel még mindig a levegőben volt a karja, teljes erőmből tökörrúgtam. Felordított, és elterült a földön. – a kocsmáros felkapott egy üveget, és megkerülte a pultot. Én is felkaptam a pult bádoglapjáról egy üveg tübonét, nekivágtam a pult sarkának, csak éles, cikkzakkos szélű nyaka maradt a kezemben. A kocsmáros megtorpant. Mögöttem szilánkokra tört egy másik üveg is. Nem néztem hátra, nem vehettem le a szemem a kocsmárosról. Én vagyok! mondta Helen, és rákiáltott a kocsmárosra. Piszkos gazember, Ad ki a holminkat, különbel össze-vissza hasítom a pofádat! A törött üveg nyakával a markában megkerült, és rá akarta vetni magát a kocsmárosra. Visszafogtam a szabad kezemmel. Nyilván egy üveg pernót tört össze, mert hirtelen átható ánis szak el mindent. Helen kikötői szitkok áradatát zúdította a kocsmárosra, és leszegett fejjel próbált szabadulni a szorításomból. A kocsmáros gyorsan visszalépett a pult mögé. – Mi történik itt? – kérdezte valaki németül az ajtóból. A kocsmáros elvigyorodott, Helen hátrafordult. A német altiszt, akit az előbb csak Henri számára találtam ki, most tényleg ott állt. – Megsebesült? – kérdezte az altiszt. – Ez a diszló? – Mutatott Helen Anrira, aki ökleit a lába közt szorongatva felhúzott térdel kuporgott, még mindig a földön. Az nem vér, Düböné! Maguk németek? kérdezte az altiszt. Igen, feleltem, és megloptak minket? Papírjaik vannak? a kocsmáros vigyorgott, úgy látszik értett valamennyire németül. Természetesen! – fújt dühösen Helen. – És kérem, hogy segítse hozzá a jogainkhoz! – meglobogtatta az útlevelét. – Jürgens Obersturmbannführer huga vagyok, tessék! – mutatott az útlevél A... – és itt mondott egy nevet, amelyet még sose hallottam. – Kastélyban lakunk, és egy napra Bordóba utaztunk. Ahol minket itt hagytuk ennél a tolvajnál, és most azt állítja, hogy nem hagytunk nála semmit. Segítsen rajtunk! – Ismét neki akar támadni a kocsmárosnak. – Igaz ez? – kérdezte az altiszt a kocsmárostól. – Persze, hogy igaz! A német nő nem hazudik! – idézte Helen a rendszer egyik hülye szólamát. – És kicsoda maga? – kérdezte tőlem az altiszt. – A sofőr? – jelentettem ki, és rántottam egyet az overállomon. – Akkor elő, ahol mival? – rivalt az altiszt a kocsmárosra. A pult mögött álló férfi már nem vigyorgott. – Vagy csukasson be ezt a lebújt? – kérdezte az altiszt. Helen nagy élvezettel tolmácsolt, és még számos gazembert és mocskos idegent fűzött hozzá. Ez utóbbi engem különösen elragadtatott. Azt, hogy egy franciát a saját országában mocskos idegennek neveznek, csak az élvezhette igazán, akit elég sokszor illettek ugyanezzel a kifejezéssel. – Henri! – bömbölte a kocsmáros. – Hová tetted a holmit? – Én nem tudok semmiről, – magyarázkodott az altisztnek. – Csak is ennek a fickónak a műve lehet. – Hazudik! – fordította Helen. – A gorillájára akarja hárítani a felelősséget. – Ide azokkal a holmikkal! – ripakodott a kocsmárosra. – De azonnal különben hívjuk a gestapót! A kocsmáros belerúgott Henriba, az elosont. – Bocsásson meg, fordult a kocsmáros az altiszthez. Félreértés történt. Megkínálhatom egy pohár Konyakkal! – Kogyakkal! felelte Helen. A legjobb bigból! A kocsmáros a söntéspultra pultra tett egy poharat. Helen dühösen ránézett, mire gyorsan hozzátett még kettőt. Maga bátor nő mondta az altiszt. A német nő nem fél semmitől idézte Helen a náci ideológiát. Milyen kocsival utaznak? Kérdezte tőlem az altiszt. Ebben és nélkül néztem ártatlan szürke szemébe. Természetesen mercedes a Führer kedvenc kocsiával. Bólintott. Szép errefelé mi? Nem olyan szép, mint otthon, de azért szép. Vagy maga szerint nem? Nagyon szép, de világos, hogy nem olyan szép, mint otthon. Ittunk. A konyak kitűnő volt. Arri megjelent a holminkkal, és letette egy székre. Megvizsgáltam a hátizsákot, benne volt minden. Rendben van, szóltam oda az altisztnek. Ez a fickó a hibás, jelentette ki a kocsmáros. El vagy bocsátva, Ari? takarodj! Köszönöm, őrmester, mondta Helen. Maga igazi lovagias német férfi. Az altiszt tisztelgett. Még 25 éves sem volt. És ki ki az üveg dübonét meg a pernót, amit eltörtek? kérdezte a kocsmáros, aki ismét bátorságra kapott. Helen lefordította. Ő vezzeg nem lovagias, fűzte hozzá. Önvédelemből tettük. Az altiszt elvette a pultról a keze ügyébe eső első üveget. Ha megengedi a szanyom, kínálta fel gálánsan. Végül is nem hiába vagyunk, mi a győztesek. Madame nem szereti a koantrót, jelentettem ki. Talán inkább a konyakot, őrmester, ha már úgy is fel van bontva. Az altiszt Helennek ajándékozta az üvegkonyakot. Bedugtam a hátizsákba. Az ajtó előtt elbúcsúztunk az altisztől. Én tartottam tőle, hogy a katona el akar kísérni minket a Mercedeshez, de Helen kitűnően értette a dolgát. – Ilyesmi nálunk nem fordulhat elő, – jelentette ki büszkén a fiatalember, mikor elköszönt. – Nálunk rend van. Utána néztem. – Rend, gondoltam. Kínzókamrákkal, lövésekkel és tömeggyilkosságokkal. Akkor inkább százezer ilyen kistírű csalót, mint ez a kocsmáros. – Hogy érzed magad? – kérdezte Helen. – Jól. Nem is tudtam, hogy így tudsz szitkozódni. – nevetett. – A lágerben tanultam. – Hogy megkenyebbült őle az ember? Én egy év internálás terhétől könnyebbültem meg hirtelen. De te hol tanultál meg törött üvegekkel harcolni és másokból egyetlen rúgással eunuchot csinálni? Az emberi jogokért folytatott harc során feleltem. A paradoxonok korát éljük. Háborút kell viselnünk, hogy a békét fenntarthassuk. Ez majdnem így is volt. Az embernek hazudnia és csalnia kellett ahhoz, hogy meg tudja védeni magát és életben maradhasson. A következő hetekben gyümölcsöt loptam a parasztok fáiról és tejet a pincéikből. Boldog idő volt. Veszedelmes, nevetnivaló, néha vigasztalan, és sokszor komikus, de sohasem szomorú. Hallotta az imént a kocsmárossal történt esetet. Nos, hasonló helyzet nem sokára több is adódott. Valószínűleg az önéletében is, igaz? Bólintottam. Sokszor tényleg komikus helyzetek adódtak, ha képes volt így felfogni őket az ember. Én megtanultam így felfogni, feletes varc, Helen révén. Ő olyan ember volt, akiben többé nem gyűlt fel a múlt. Az, amit én csak néha éreztem benne, sugárzó valóság lett. A múlt minden nap úgy szakadt be mögötte, mint a jég a bódenitó lovasa mögött. Ugyanakkor nála minden a jelenbe tolakodott. Az, ami másoknál egy teljes életre van egyenletesen szétoztva, nála a pillanatra koncentrálódott. De ez egyáltalán nem volt valamiféle merev koncentráció. Helen teljesen oldott volt, derűs, mint Móczárt, és kérlelhetetlen, mint a halál. Az olyan fogalmak, mint erkölcs és felelősség a maguk homályos értelmében számára nem léteztek többé. Magasabb, szinte éteri törvények léptek a helyükbe. Nem volt egy pillanatnyi ideje se semmi egyébre. Szikrákat szórt, mint a tüzi játék, de hamu nélkül. Nem akart megmenekülni. Én ezt akkor még nem hittem. Tudta, hogy úgy sem menekülhet meg, de mivel én ragaszkodtam hozzá, rám hagyta, és én bolond végig cipeltem a kálvárián, mind a tizenkét stáción, Bordóból Bajomba, aztán tovább a végtelenül hosszú úton Márszejbe, és onnan vissza, egészen idáig. Mire visszaértünk a kis kastélyhoz, már megszállták. Egyeruhákat láttunk, közkatonákat, akik esetlen munkaasztalokat cipeltek az épületbe, meg néhány tisztet, akik repülő bricseszben, magas száró, fényes csizmában, peckesen sétáltak fel alá, mint meg annyi szerű páva. A parkból figyeltük őket egy bükfa meg egy márvány istennő mögül. Sejmes késő délután volt. – Van még valamink odabenn? – kérdeztem. – Az alma a fákon, a levegő, az arany október, és az álmaink – mondta Helen. – Az álmainkat mindenütt hátrahagyjuk, feleltem. mint ősszel a szálló hálót A teraszon álló tiszt néhány éles vezényszót hallatott – a huszadik század hangja, mondta Helen. Menjünk, hol alszunk az éjjel? Majd csak megalszunk valahol a szénában, mondtam. Az is lehet, hogy ágyban, de minden esetre együtt.